ریاض الصالحین حدیث نمبر دے دیال سوہ اٹاؤن تیرہ سوہ اٹاؤن دیال دو کامش نمبر حدیث دے کتاب الجہاد باب د 200 شپک دیر باب فضل العتق باب د په بیان د غړوواله د آزادولو غلام دی ازاد کو 100 سواب میلاوی قال الله تعالی وی دی الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلقت حملا عقبہ ولون خطی د پا غونډی باندې وما ادراک ملاقبا اسشی فوق تعالی را چ صد غونډي فکو رقبتن آزاد اول دو غلام دي آزاد اول دو 60 غلام 60 آزاد اول غلام آزاد اول لي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما النبي عليه الصلاه والسلام منع تقى من اعطى رقبه مسلمه چاچ آزاد کلا چاچا آزاد ک ارا قبد مسلمان همن اتق رقب تن چاچ آزاد ک سردایو غلام مسافر غلام مسلمان یو مسلمان دی او داغ سرد آزاد ک دا غصق ازادول یعنی اغا ازادول نا اللہ بتا د جہنم دو اور نا ازاد کی چاچی او غلام مسلمان ازاد کا مسلمان دے او غلام دے اغا چاہ ازاد کا من آتقا رقبتا مسلمتا چا چاچی ازاد کا یو غلام مسلمان آتق اللہ بکل عزوین نو ازاد بکی الله په هر یو عضوه ددو عضوه یو عضوه دا اغانه فنار پور کی د هر یو عض پیوس وس کې بالاد ده عضوه د ورته جهنم نخلاس کی حتا فرجهو به فرجی تر دې یعنی هر اندام په بدله کې بالاد ده اندامونه د جهنم نخلاس کی تر دې چداغه شرمګا پا پا دلکی با دتا شرمګا زادا کی حتی آفر جو شرمگاہ دا پا شرمگاہ دا سرا دا, دا غی پی وزکی با لا دا دا آغا شرمگاہ بچا کی متفقن علی چا سر سیسانو کو وعن بی زر رضی اللہ تعالیٰ نو قال آو ما یا رسول الله اید اللہ, اللہ پیغمبر ایو لا مال افضل کم یوامل غرده ایو العمال افضل کم یو عمل وردی په مالو کې قال نبی علی السلام وی الا ایمان بالله والجهاد فی سبیل الله ایمان په تصدیق د الله او جهاد په لار د الله کې بیا ما وی ایو رقابه افضل کم یو دو غلام وردی کم یو غلام آزادول وردی قال نبی علی السلام انفسوها عند اهلها ها انفسوها عند اهلها واكثروها سمنن غره غلام داده چې کم زیات قیمتي وي ها چې انفسوها چې قیمت داغي وي په نيز دا مالک داړي جه دا کم یو غلام قیمت زیات وی پګرانقدر سیږي وا اکثر واسمنن او زیاد وی دا غلام قیمت په بعد قیمت سره د خپل مالک په نسبان دي اغه ډیر قیمتي وی او قیمت سیوا وی او غوروي داغه ازاده ولډر وړه دي به تر دي متفقوناله اره چې قیمتي شه ورکو نو قیمتي اجر مسوا ملاوی باب وفضل الانسان الالمملوك باب ده په بیان د غوړوالده انسان کولو کې دو غلام سره غلام سره ماتح سره نوکر سره شاګرد سره بچی سره احسان کول تر دې چې جناورو سره انسان کې قال الله تعالی رضی الله تعالی واعبدوا الله ولا تشرکو به شیا عبادتک اذا الله اما بر خدا دار کو الله سره یو شی الله پسیفتونو صفاتو کې و بل والدینه سانا پلار سره خګړه کوي مشرانو سره و به ذل قربا خپل استادان سره ذکرام ساره روحانی پلاراندی ها و به ذل قربا اود خپل خپلوان سره قران تزدگی علم تزدگی بیا او تا ګوریم نو اذا مالا الکه <سؤال> که یو ټکه دې ویلې وې ته ام امدادو سکل <سؤال> الکانو سټډنټاو نو سمن الله لوی خلق جوړ کړي لوی لوی خلق ته الله زکه جوړي چاغې د خپل استاداو دې قدر کړي او زمنګ دې طالبانو د علماو او لازمو معاف کینو چې خپل پر درس او تدریس باندې کینی یا مخې مونږ کی وې ملزم موږ کور یاشم دغه زما ضرورت نشته ری بیا دا نو چې ماسره مهنت کړو الله دراس بیا ها وګرزه بیاړو پروايد و بلوالدین مورو پرلار سره خېګلا و بيزل قربا د خپل خپلوانو سره وليت عامديه تيمانانو سره او د مسكينانو سره ولجار ذل قربا او د گاونډي خاوند خپل ولي سره نزي گاونډي ريغه سره انسان کوا ولجار الجنوب د گاونډي لري سره و صاحب بال جنب او دا ملګری د الله سره او من سبیل د مسافرو سره انسان کوا د ټولو سره انسانونه کوا الله پتابانه ها دروازه د رحمت خلاو کې تاسو رب الله انسانو کې و ما مرکته مانو کوم आवाज مالک شوی خلاص تاسو دا ای سره انسان کوا غلامان شو وینځي شو نوکران شو زناور شو ساروی شو پیشګ شو حیوانات شو تر مارغانانو چرګانو پورې سان د کا هغه بې زبانه دي ان الله لا يحب من کاره مختلفن فخوره مشکله مینه نه کوې د چا سره چېي چلولی فخوره فناکه الله دغې سره مینه نه کوي وانل معړورې نو سودن قاله تو اب زردن ر الله او تالانو والیحلله ماولید اباظر جللان هو پاغبانی جوړوا والے او پاغبانی جوړوا ظاهر او باطن هغه د یو جنس نوا وعلا غلامی مثلها او په غلام دغ دغې پشان توا او غلام هم دغې ته غلام جوړو هم د چا پشانوا د مالک پشان جوړوا فسالتو نعمتو پوسو خدا غنا ما تپوسو کو داغنا ما تپوسو کو چې ستا او غلام جوړي او شاندا ما تپوسو کو داغنا چې ستا او ستا دو غلامانو جوړي ہوئی او شانتاسو غستې بیا د مالک او د غلام څه پاتې شو ها فسهلت وان ذالیکا نو ما تپوسو کو د جوړي او سټلو په اړه کې چې د مالک او د غلام جوړه یو شان بیا فرق بسنګ کی فذکر انو نو د ذکر وکا انو صبر جل نه لا د رسول الله صلی الله علیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چاغه په زمان د نبی کریو آغا کریو یو سړي غلام ته کنزل کړیو ذکر وکاغه چې یقینا د کنزل کړیو یو سړي دا په زمان د نبی صلی الله کې نما فی یاره ب عاممیلو پ غورې وررکې واغته باممی په مور دغ سره پ غورې وررکل واغته باممی په مور دغ سره پغورېله وررکی نو فقال وي نه بیالی سلاتو وسلام انکه اام انفی کا جای لتونته چې کې جا لیت دی پتا کې جاهلیت ته دا سړی چې دی ایمان وروو سره سره پتا کې یو خوی د جاهلیت اوسم سمپاتې دی چا پیغور ور کولې دا خود د جاهلیت د دور یو خوی پاتیو نو ته اوسم هغه خوی پتا کې پاتې دی د اسلام او د ایمان وروو نرسته ها دا سونه د جاهلانو د جایلیت د زمانه دا اوکل اخکل پاکار دی او تا اوسم پر لکی آغا دا جایلیت خوی ساتلی دی پیغور ورکول اوسم دا سیزون خلکو کو کردیر موجود دي دا پیغور ورکول دا پیغور دا الک دا دی او دا دی دا فقال النبی نمی نبی علیه صلاة و سلام اینکا امر و انفی ک هم اخوانکم آغا استاسرون دی دا غلامان خستاسو رونه دی وخاولو کام استاسو خزمتگاران دی استاسو خزمتگاران دی خادمان دی رونه ام دی پی اسلام که پی دین او خادمان ام دی استاسو کده اللہ خوکشی نوبه گرزه تاسوله را اغیر لان دی دا سنونا ایسی نچه آغاز تا او دو دا غی غلام جنوبیا کرده سی شوی دیکن دا خودا الله خوا خدا جا لهم اللہ تحت ایدی کوم نگرز اولی اغیر لاندی دلا سنو استا سنو ومن کانا خود تحت ایدی آسو چوی رور دا لاندی دلا سنو نفل جتعی مومی مایا کلو نو تو آم دی ورکی آغاز دا دا غص چا خورا کئی اغله د دغ سرنه خوراک کووررکي چې هغه د غې نهخوررا کوي ول یول ب همما ل ب اووا غون د یاغتهغ جاې چې ځانله دی چې کمې جاې ځان لهغون جا د واچیم والله تو کل والله تو کلیف هم او تلیب د کې ناچ یغ ل یا ندی حوالک ای اغیتا اګار چې غالب نی پاهي چا کار نشکولې چې ده غلبا پاهي کار نشیلرله طاقت دا کار نشیلرله نو اکار دې او تن حوالک ای پاهي دې نو مکلف کای ول ف نو کا مکلف جوړ کلو تاسو واغېلره یعنی حوالم ک تاسو واغې تردا سکار راغنیش کوله ارغران وی نو فاعینو هم عليه لوبیا مدد وکي تاسو دا سره پا کار باندې هو خو یو صحکار او تواډه کا وغه نش کوله نو تو سلام مدد وکا تو رب اسوکا تو فاعینو هم مدد سره پا کار باندې متفقون عليه اتفاق کړي شي <سؤال> حدیث بانده اپده <خفتح> حدیث باندې ګوره <غورا> ان هم اتفاق شویده وعن نبی حریرہ <حردا> رضی الله تعالی عنو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی زا تا حدکم خادمو ویتو آمی <بتعامي> ازا تا حدکم کلا <قلع> چرا شیو کتا خادم دا پو توام سره روټې خوراک ولر وړي خادم خپل نو ف الام یجلسو ما اول خود زن سره په روټې کې نی او کېنه نو او غول له د خپل زن سره نو فل یناولو لقمه او لقمتین او اوكلاتن او اوكلاتین نو یا دې نو ور دي کی وردی کیا غللہ یا نونے یا ذنونے یا یو خوراک کیا تو خورا کا اول اول زبان سرکینی غلام خادم او کنی کینی زینی یا سان سین کینی یو چھک دیو لوور کی داغینا پوش لوالو وبرف انو ولی علاجو زکا ها د هغه په تیارولو کې د تکلیف برداشت کړي او څنګه دا غې نه خوراکونه کې نه داخه خبره نه دا فائنو به شکه دې وليا د برداشت کړي علاج په تیارولو ځای کې د په تیارې دا, دا, دا خوراک ډېر تکلیف برداشت کړي بازار ته تلو هغه راوړلو هغه پټی کړي هغه پوکړي تکلیف برداش برداشت کړي وزان سره اول کینه وا خو او چنی کینه نبی یو رونه دو لدا غینه ور کا پوش رواه البخاری الاکلا بزم الهمزه و اللقمه باب فضل المملوک الذي يؤدي حق الله و حق مواليه باب ده په بیان د غروالی دا غلام په فضیلت کې چې دا الله او د خپل مالک حق ادا کوي او غلام ډیر به تر دی چې هغه دا الله حق ادا کوي او د خپل مالک حق ادا کوي حانم نو عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ویلي دی انلا عبدایزان سحل <سؤال> سیدی بشک بندا كلا چا خیر خوایز پاره د خپل مالک او احسن عبادت الله اواخ کئ ها اواخ کئ په عبادت د الله کې خک عبادت د الله نو فلوا اجرهم مرتين د خپل مالک خیر هم ده او عبادت د الله په خیر طریقې کئ خدا غا د پاد اجر داغه دې مرزاتین دوه کرته دا دو ثواب ندي یو ثواب دې دی او شو چې دا الله عبادت کړي او بل دې وسو شو چې د خپل مالی خزمت کړي متوخون علی وه نبیوره رضی الله نو قال او ی قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم للعبد المملوك المصلح اجران دا پاد او غلام شاغا مملوکوی تابی کریشوی او مصلحوی داغد پارا دو عجر دی والذی نفسو ابی حرے رابی دی دی قسمی په قسم پازا چنفز دا بویر پلاز دائی کرے لولا الجهادو فی سبیل اللہ کچھر تنوی جهاد پلاز دا لاکی او حجر وبرومی اوی ساند مرد منصر اللہ احباب تو نماته محبوب داوه وا انا موته چ زمړوي وا انا مملو اويزو غلام ينه زماد پا غزال قسمی چې دا بوهرو دغه په قدرت کړي کچرت د الله په لار کې جهاد نوي حج نوي د امور خدمت نوي نماته دا خو خوا چ او غلام ملوي غلام ملوي زکه ما خدمت نه ندا سیزونا سرد دی سیزونا زکا ازاد خوی ما خود دی سیزونا محروم ما متفقن علی جهاد یو خوی عبادت تی دارن که خزمت یو خوی عبادت تی حج یو خوی عبادت تی وعن بی موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی نو قال آوی قال وی لی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المملوك الذي يحسن عباده ربي مملوكا چاخه کوي عبادت د خپل رب وي او ادي لا سيدي او دا کوي خپل سردار ته عاشه چ پاغه بانی وي د حقنا او د نصيحتنا او د طاعتنا له اجران داغد پر د واجر دي وعنه نقل لي د چانا وعنه او نقل لي ته حضرتي او موسی شرز رجلا اللہ تعالیون قالا وقالو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثه لهم مجران درې حق دي درې کسان دي چې دا غیره پارا دواج لري یو رجل من ال کتاب اسره د ال کتابونه چې ایمان ورته پیغمبر خپل و واامن به محمد او غیر ایمان ورته محمد صلی الله علیه وسلم ولا عبد المملوك اذا اد حق الله او حق ماله او غلام مملوك چکه ادا کای حق د الله او حق خپل غلامانو د الله حق مضا کای او د خپلوا ها مالکانو حق مضا کای چې وی داغه په ورو وینځا فادب نو عذبه ور کا وینځلا ادب خدا سے ادب دا داو داغه ادب داو دا وینزی و داغی دو پارا فعدبان و عدبی ورکا غیتا فعسنا تعدیبان و خیستا دبی ورکا وینزی و داغی خزمتی ورکا تعلیم ورکا د خک پرورشی ورکا و علما او تعلیم ورکا وینزی تا فعسنا تعلیمان و خیستا تعلیم داغی سماتا قها نه پس د دا ازاد اکرا فتا زوجها نو نیکای او کلا ریسره پخپلا لدو ډیر خکارونه وکړه نو فله او اجر نه در پاره دو اجر دی یو واه علی کتاب چې په خوانو ایمان نورل پام بیا او پدې پیغمبر دویم هر غلام چې مالک حکمدا کوي او د دا الله داغم دا دوه حق دی او دریم چې د یو سړي وینځي ادبې ورکو تعلیمی یو او بیا ازادا کو او دا غینه پسو سر بیا نکاح اوکرا نو در پاردو اجردی متفقونا لے پس پدی اقتفاقو نو رو بی سباقی انشاءاللہ مشکاتو نو رسول وائیو دعاو که اچھا اللہ مالا صحت راکی اما تردیر دعا که اچھا اللہ از منگزورتو مشکلات ختم کی او اللہ مالا صحتم راکی وزا چھا صحت نی بیماری نو سبق با اخصر خرابی ها قزا کیږي با او چا سوره زمنگ ملګری دی مواہیدان دی تکالیف دی اغه مخاطب کار پدوتو دی په نوکروری دی بار دیږي دی الله تعالی غی تعاون او امداد کا الله دا غی سکه سم تکالیف تکالیف ول ختم کا الله که بیماران دی صحتونو او کارو سو قرضدار دی الله دا قرضونو مسبب تن اخلاص کا چاته سکه سم مشکلات دی بازګه ساندي چاغید حج او عمره په تکل کی دي داخلیم یو زل کړي وي بیا پادوش الله شداغې استاد او کورسره میندا ناغې مین الله داږي پوره کا خپل کور اور وسوا صدا د بچو منګوم الله بوزا غزينو تا او الله من با نم د خپلو حزينو مقامات او مقدس سیر صدا د خپلو شاگردانو او د بچو کا دا خلکوم چې داغې دا الله دا زې سره میني که مخالچه زمون خیال ساتي زمون ته پوس کي زمون سره جاني مالي زمون خدمت کي زمون د دی ځای سره زمون د شاګردانو سره زمون د درسګاه سره الله تعالی غي پارسي کي خير او برکت واچو ته کامیاب او کامران کا پنوکرو کي داغي پزیمیدارو کي داغي پالو کوشش کي الله خير او برکت واچو الله زمون د بچم تابعدار او نیکملو جوړ کا ها الله زم بیمارم منګلم <سلام> سیحت را کا سګ بيماران دي الله تولو سياعت نور ربو منا بابا منګ در سحر 19 بجې او ما سوتن او بجې شروع کی چونکو نو نور سبق نو وایو زه بيمارم او بیا ان شاء الله مو سبقونه مشکا